Helsingin taksiennakot? Uh, Antonio, hei. Hei. Voiko uh, tilata taksi huomenna päivä? Henkilöautoko? Kyllä. Ja. Mihin aikaan? Uh, kilo kymmenen. Mutta haluat tietää, tarvitsee hyvä kuski? Hyvä kuski? Kyllä. Mitä tarkoitatte hyvällä kuskilla? Taitava. Osa ajaa auto hyvä. Joo, kun mä en pysty vaikuttamaan siihen, millainen kuski tämän kyydin sitten suorittaa. Ah. Sitten vain pitää toivoa. Joo. Kyllä. Mistä osoitteesta teidät noudetaan? No minä tarvitsen tämän vähän napun. Tiedätkö, kun minä ei tiedä paikka oikein. Hakaniemi-tori, siellä tämä, tiedätkö, Sampo-pankki. Eli Sampo-pankki ja Hakaniemi. Kyllä. Sieltä lähdette. Kyllä. Ja millä nimellä tehdään varaus? Hetkinen, mutta minne tämä auto tulee? Siihen Sampo-pankin eteen. Aa, mikä, sieltä lähdette. mikä puoli? Sivulle etupuoli. Ihan mihin haluatte? Ah, koska minä tarvitse etupuoli parempi. Tarvitse nopea palvelu lähteä heti sitten, kun tulee. Etupuolelle? Kyllä. Selvä. Kuski tunte, minä juoksen sieltä pankkisuuntaan. Joo. Ehkä laittaa joku... Hu... Joo, saanko teidän nimen laittaa tähän? on päällä ja käsi mukana. tarvitsee lähteä heti lentokentälle. Lentokentälle olette menossa. Kyllä. Ja saanko teidän nimen? Joo, minä haluan vielä yksi pyyntö, anteeksi. Joo. Että voiko sanoa että tämä kuski... Että ei pelkää, ehkä on myös tämä ase mukana, pistola. Tarvitsee nopea palvelu. Jos te juoksette ase kädessä pankista, niin minä kyllä teille sitten ennakkotilausta laita. Pitääkö sitten soittaa sama päivä? Joo, kyllä. A, ah, mutta näin ei onnistu. Näin ei onnistu. No haluaako sinä lähteä minun kanssa riviera? En halua, kiitos vain. A, ah, mutta... Haluatko tietää minun nimi, tämä nimi? Ei tarvitse. Manuel Torro, Radio Energy, tämänkainen naamu, Soja. Piila puhelu! <laughs> Nyt voi hengittää. Voinko? <laughs> Toivottavasti vähän piristä päivää. No ehkä vähän joo. <laughs> Kiitti.